Svetovani gledalci, assalamu alaikum još jednom izdanju emisije Stazama plemenitosti. Iako smo u ovom serijalu obradili dosta zanimljivih i živih tema, ovaj put smo izabrali jednu interesantnu temu, odnosno pokušajemo dati odgovor na jedno pitanje za kojim svi tragaju. Pitamo se šta je sreća i gdje je sreća. Kao i obično sa nama u studiju je naš gost Abdusamed Nasuf Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobran dobro. Alaikum, assalamu, bolje vas profesore, svi na neki način traže sreću. Tragaju za sreću. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wasalamu na rasulillahu wa ba'du pa upravo tako kako ste kazali da nema uh, ni jednog čovjeka na kugli za majsku a da ne da ne traži sreć. u stvari da ne teži sreći jer je to uh, na kraj krajeva cilj uh, oko kojeg se slažu svi, svi ljudi bez obzira kakvih ujarenja bili bez obzira uh, bili vjernici ili bili ili bili nevjernici i kada biste bi, pitali bilo kojeg čovjeka na zemlji zašto je recimo odabrao određenu profesiju zašto je odabrao određeni put u svome životu, vjerovatno bi odgovor, suštinski glavni odgovor, bio zbog toga što želi biti sretan. Svaki čovjek traži sebe na dunjaluku, na ovom prolaznom dunjaluku, kako bi ostvario sreću. Međutim, zanimljivo je, interesantno, da su ljudi izabrali svi hoće sreću, Ali u većini slučajeva različite su putevi do, to, do, do tog cilja. Odnosno, ljudi biraju različite puteve i svi misle da će, da će ih onaj put koji su oni lično izabrali dovesti, dovesti do željenog cilja. Međutim, u, u, u životnoj praksi se vidi da to nije ta, da to nije tako. E, oko, oko tih puteva ću malo detaljnije. Prije toga je razlika jedna profesore recimo, sreće i znanja. Što se tiče ljudi, ljudi, svi traže sreću, a što se tiče znanja, odnosno pameti, kažu da je to najbolje rasporedjena stvarna na Donjalku jer kažu da niko se ne žele da je malo. Ali ovo što se tiče sreće sigurno e, svi tragaju za njom i ovo što ste vi ispomenuli e, da se razlikuju puteima. U čemu je razlika tih puteva e, kojima ljudi hodaju u potres za srećem? Pa, e, dobro je pitanje to pitanje, ali evo, prije, prije toga samo jedna, jedna mala, mala digresija da, da, da, da, da obršimo ovaj naš uvod. E, jako ljudi svi traguje za srećom, znači mislije da je su da je taj put kojim oni idu, da je to 100% put do sreći, znači da će, će doći do svoga cilja. Međutim, naša stvarnost demantira to, da je to tako da svaki put vodi ka sreći. Ono, ono što ljudi smatraju da vodi sreći, a vidjet ćemo šta ljudi sve smatraju srećom, onda ne bi nesreća tuga, očaj, nepravda, nasilje i tako dalje, bili temeljne obilježnje naše savremnog života i savremnog društva. A, a u suštini kad govorimo o, o, o skupinama, ako bismo mogli tako govoriti uslovno o skupinama ljudi ili o putevima koji, koji, koji vode ka sreći, postoje dvije skupine i postoje dva puta. A, a vidjet ćemo koji su to putevi. Dakle, putevi kojima ljudi pokušaju do, do, dođu do sreći. Prva skupina prva skupina, jeste, ja bih rekao, to je ona skupina ljudi koji pokušavaju naći sreću idući putem koji, koji nimalo nije stabilan, koji životnu, građevinu svoga života grade, kako to Kur'an kaže u Surya Teube, na podlokanoj obali koja samo što se nije srušila. Znači, glavni cilj njihov jeste ovaj svijet, jeste, jeste da taj djeləsni nivo. Jesu njihove strasti, strast i Dakle oni su razapet između između tih svojih želja i prohtjeva i budućnosti, budućnosti koju idemo svi i koju idu i ti ljudi koji su izabrali taj taj način života, ali koja je u svakom slučaju neizvjesna. Oni su utopljeni dakle u strasti i, i životna deviza takvih ljudi iskoristi što se može iskoristiti. Nema nikakvih moralnih normi, nema nikvih moralnih skrupula koji se koji se oni drži. Ali ipak i pored toga, iako to stvari opet nisu srećni. Ne osjećaj ne osjeća i tu sreću sre, fali tu nešto. zato kad govorimo o o i o toj skupini vraćamo se na Kur'an. O, o suštini sreće Kur'an govori na ovaj način. Kaže Allahu Ašanu euzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Zuyina lin-nas hubbu shahawati. Minen ni Walbenine, Wal Kanatitiril mukantaret, Min je zahabi Wal fidati, vajil musevometi, enami Wal, wal, wal, wal Harth. E, ljudima se čini da je Ljepo. To je susštine naših težnji. U osnoi je tako kodečini kod ljudi. Da je Ljepo samono za čim oni žudi: žene, sinovi, iimetak, zlato, srebro divni konji usjevi da glavnom to dunjalo to, to bogatstvo međutim Allah samo kaže zalike metaul hayatid dunja to su užitci dunjaločki dunjanok sam po sebi je prezren i prolaza i prolazan i zato i zato Allah spominje u Kur'anu da to je prolazni užitak wallahu indahu husnul ma'ab kod Allaha je istinsk, ist, ist, ist, mjesto istinskog povratka dakle mi ne želimo na ovaj način da, da umanjimo vrijednost dunjaloka njalki i te kako bitan i svi ovi dunjalnički blagodati ali samo hoćemo da kažemo i to je poru, to je poruka dakle, da ona je ko je ostvario te te te dunjalničke blagodati recimo čovjek koji je iznimno bogat koji iznimno bogat ne mora znači da je sretan ne mora znači da, to, je, to je suština i vidjećemo da da, da da je tako dakle život pokazuje da je tako Zatim, niko ne može kazati da čovjek koji ostvari te dunjalničke blagodati ne ostvaruje određenu sreću Dakle, to ne čini srećni. Svakog od nas to čini srećni. Međutim, pitanje je, je li to potpuna sreća ili je to samo kratkotrajni užitak? Je li to potpuna sreća ili je to samo kratkotrajni užitak? Dakle, zašto, zašto ovo kažemo? Često puta ljudi ostvare to. Ostvare ono što su željeli od dunjalog. Da li ugled, da li poziciju određenu, da li bogatstvo i tako dalje. Međutim, i pored toga što posjetuju tu blagodat, nisu srećni. i Zašto? Za Šta se krije iza svega toga? Ima nešto, ima nešto onaj uh, upozorenje. Zašto svi sa svim donjañoškim blagotima koji posjeduje, ljudi opet nisu sretni? Evo, recimo zašto? zatim pitanje je također, zašto danas u državama, u državama koje državama koji uh, sa najvišim standardom životnim, dakle materijalno najbogatije, najstabil, najstabilnije države, za to statistika pokazuje da ima najviše suicida najviše su ljudi uh, dižu ruku na sebe. To je, direktan, to, to je direktan dokaz da da materija, odnosno ta, nije nije uzrok ove sreće prave o kome govorimo. E uh, znači zato a, a odgovorio za, upravo to, zato što to nije potpuna i istinska sreća. To jest, sred, čovjek se veseli, raduje ga da, ostva, da ostvari to, jer je vezan za dunjaluk. Dok je na dunjaloku, dok se živ treba i te dunjaloške, treba nam smi te dunjaloške blagodati. Uh, I onda Međutim ako ne postane jedina težnja ako nam je to cilj a ne sredstvo jer vidjećemo kasni Allah dželle šanuje stvorio sve blagodati za čovjeka ali kao sredstvo koji vodi do do uzvišenog cilja međutim ljudi koji ne znaju za Allah, ne znaju za jednog jedinog Boga Allaha dželle nisu ga spoznali i ne vjeruju ne vjeruju u njega ne vjeruju u sa Allaho dželle onda oni teže samo samo da se ostvare na nivou svog dakle te zemni tjelesne užitke bitno je njiho stvar al kad je ostvari onda se razočaraju Ostvarili su mnogi ljudi, imaju i novac, imaju i e, u, u, u, u, anaj, mogućnost da udaljaju svojim strastima na sve moguće načine i to čine, i to čine, to je činjenica, jel? Je Ali ne imaju sreće, jednostavno život im je prazan i oni se tako osjećaju i tako se, tako se izražavaju i onda i pored tog silnog bogatstva i svega što imaju od, od Dunjaluka pokušavaju da pobjegne od života, čak mrze, mrze, mrze život. Zašto? Jer niko neće taj život koji je povezan s bolom, na kraju klipa, sa, sa, sa, sa blagodat koje, za koji se ipak bojiš da neće proć, da će, da će, da će nestat bol, tuga, neizvjesnost i, i, i tako dalje a po svemu s druge strane što ljudi koji okružuju takve odnose, ljudi koji jesunje ugledaju, vjerojatno imaju potpuno drugačije mišljenje, misle ja oni su presretni, oni uživaju. To vjerojatno dodaje njima još dodatnu, dodatnu bol, upravo, upravo tako, upravo tako što je to, što je to jedna, jedna zamka, jedna zamka kad kad posmatrate te ljude mi sa strane koji nismo koji nismo bogati kao što su takvi bogati, kao što su, uh, imate danas ljudi koji, koji ima posljedno enormno bogatstvo i tako dalje, ugled, uh, ono kako se danas to uh, uh, popularno kaže, koji su postali zvijezde pod navodnicima. Jel? Uh, mi, mi bismo kazali, jel, kad sa strane posmatramo, to su ljudi koji su potpuno sretni. I mi žudimo na neki način da ostvarimo taj cilj, koji, da dostignemo taj stepen koji su, koji su oni dostigli. Međutim, to nije tako. Dokaza ima mnoštvo iz povijesti ljudskog roda, iz naše, naše stvarnosti savremenog doba. Ja, ja ću samo evo navest neke primjere. Jedan divan primjer Kur'an navodi, primjer čovjeka koji je posjedovao, recimo vrijeme Faraona, najveće bogatstvo koji se zvao Karun. Čak, čak samo ključeve od njegovih hazni nosila je skupina ljudi. Jedan čovjek nije mogao ponijeti ključeve od njegovih hazni. E možete onda misliti uh, kakvo je bogatstvo poslije i je, koliko, ko, kakve su skupine morale nositi njegove, njegove, njegove riznice. Dakle, čovjek i čak oni koji su vjerovali, vjernici, kada je on izišao da, da pokaže taj svoj, kada je u tom svom sjaju uh, svoje bogatstvo, izvjeno, da, da pokaže ljudima oholo, nadmeno, Mnogi ljudi koji su vjerovali u Allaha i slijedili Musala i Selama, kazali su, eh, da je nama ono što je dato karunu. Međutim, u tom trenutku Allah je dao da zemlja pod njim propadne i da upadne u zemlju i, u zemlju, i on ispje njegov bogatstvo. I tada su ljudi pokajali, kada je, astakfirullah, šta smo, šta smo pomislili. Dakle, to je ono što zavara što zavarava čovjeka. Što zavaravaš? Međutim, vjernik se tako ne ponaša. Suleiman, ali selam, kad, kad mu je Allah je podario, sve blagodati na dunjalu. I nikom nije podario što je njomu podario. Džini mu se pokoravali. Ra Razumio govor ptica, životinja i, i, i, i tako dalje. A šta kaže? Šta kaže Suleiman, ali selam? Gospodaru, ovo je blagodat koju si mi ti podario da me iskušaš da ću li biti zahvalan ili ne zahvalan. Znamo da je to Allaho blagodat, da, da, da, da to nije njegovo i da on to ne može se čuvat, da će to svakako proći. Zatim, vjerovatno se e, e, mnogi od nas ili a, svi naši e, gledaoci e, sjećaju e, žene koja se zvala Kristina Onazis. Kažu da je bila pozna, nije davno živjela. E, poznata milijardirka najbogatija žena na svijetu. Međutim, pored toga žena je bila nesretna. nesretna. I tako je završila svoj život. Čitao sam o kad je prije nego što je okončala svoj dunjalučki život, na jedan vrlo tragičan način, čitao sam jedan intervju u kojoj novinar pita, udavala se mnogo puta. Pa treći put kad se udala, pita je novinarka zašto to radite? Imali ste sretan brak i prije? Tako je barem izgledalo, tražim sreću. Četvrti se put udala je znači bogatog Francuza, tako milijardir čovjek također, i onda je, pitaju novinare, kada je sad si ti sigurno ili vjerovatno najbogatija žena na svijetu. Objedinila. Svoje bogatstvo u, u, ujedinila i u, u, udružila sa njegovim bogatstvom. Kada jeste, ja sam zaista najbogatija žena na svijetu, ali sam ja u isto vrijeme najnesretnija žena na svijetu. Najnesretnija na žena na svijetu. I tako je na kraju kraja vjera izavršila svoj život. U 1937. godini negdje tamo u Argentini su je naše mrtvo, kažu da je uh, upravo izvršila samoubistvo. Samo, samo barem je, barem je uh, tako, to tozvanična vijest. Zatim, kad slavne ličnosti danas, pod, pod, obavezno pod navodni znak slavne ličnosti, ali uh, u tom uh, dakle uh, domenu kako ljudi gledaju na to slovo, oni jesu dostigli nekakvu slavu. Ta dunjalučka slava koja je toliko, to, toliko opila, međutim kad oni govore o sebi o svojim osjećanjima, kako se oni osjećaju i kako posmatraju život općanito, vidjećete da iz njih izbija nezadovoljstvo, tuga, depresija i, i, i na kraju kraja nesreća. Recimo, svi se osjećamo šta je Mer, poznata ona glumica Marilyn Monroe govorila kad je upoznala Uh, svu tu pokvaranost, izopačenost uh, američkog, dru, američkog društva, odnosno ljudi koji su vodili, koji vode, vode to društvo. Uh, I kad je vidjela da, da, da uh, nju i ostale žene, ostale žene, prije svega žene, ljudi koriste, uh, dakle, američke vođe, moćnici i tako dalje, koriste samo kao predme za iživljavanje, odnosno uh, uh, udovoljavanje svojim strastima, svojoj svoj pohoti. što je kazala? Amerikanci će vam je dati. Za vaše tijelo, za jednu noć, 100 pa i hiljedu dolara. Za jednu noć, ali za vašu dušu ne daj ni centa. Kad ne smatraju vas nikako ličnošću, niste niko i ništa, nego daj da udovoljim toj svojoj strasti za kratko vrijeme. A i taj koji udovoljava na taj način strasti, opet on nije sretan. Da je sretan, ostao bi tu. Ostao bi tu sa jednom ženom u braku i tako dalje i da, da, da rađa djecu. Nije sretan i zato traži stalno nove promjene. Pro, promjene. E to je ta kratkotrenadunjalnička sreća. Zato je može dobro citirati, ja sam sebi zabilježio da je opće ovo stanje ljudskog, dakle, modernog ljudskog života opisano je naš savremenik na ovaj način. Divno je opisano. Kaj danas imamo veće kuće, a manje porodice. Više udobnosti, a manje vremena. Uh, više je diploma, a manje zdravog razuma. Mnoštvo diploma. To je danas, dakle, uh, uh, hiperprodukcija magistara, doktora, ljudi iz, iz raznih obla, oblasti imaju, imaju diplome. Više je stručnjaka, ali više i problema. Više je medicine, ali više bolesti. Više bolesti. Ljudi su u našem vremenu, kada je bili na mjesecu, ali imaju ogromnih problema da pređu preko ulice da posjete svoga komša. Neće je komšu da posjete i ne imamo vremena za to. Imamo veće prihode, ali, ja, ali, ali mnogo manje morala. I moderne kuće, ali razorene porodice. To je suština ovog dunjalačkog života i tih ljudi koji traže sreć. Zaista ste slikovito profesore, ove primjere koje ste navodili, znači, Razumio sam, to je taj prvi način, prvi put traženja sreće koji su uglavnom, kao što ste mogli vidjeti, svodio na to materijalno, odnosno fizičko opripljivo zadovoljavanje, odnosno traženje sreće u tom fizičkom. Šta je taj drugi put koji ste spomenuli u onom uvodu kada smo rekli da postoje u osnovi ta neka dva puta na kojim ljudi traže sreće? Pa, dakle, za razliku od, od spomenute skupine ljudi, postoji ona druga skupina koja je svoju zgradu Gradu svoga života gra, sagradila, na vje, prije svega nas poznaji, a zatim na čvrstoj vjeri u jednog Boga, Allaha Đalešanu. I to nisu nikakve teorije, to nisu nikakve e, floskule, to je tako. Dakle, e, život i smrt daje Allaha Đalešanu. On stvara čovjeka od kapi sjemena. I to danas, svi, danas i medicina tačno zna kako, u detalje kako ide, ta, kako ide taj proces. Međutim, ljudi opet negiraju, negiraju Allaha Đelešanu. Oni koji su spoznali Allaha Đelešanu i vjeruju čvrsto u gospodara svjetova, njima neš, oni su šta to znači, zbog čega je važna ta spoznaja? Onda mi znamo suštinu života. Onaj ko vjeruje, ko je spoznao Allaha Đelešanu, spoznao da je on stvoren, radi nekog cilja, je on je shvatio suštinu tog života. Zašto je Allah stvorio čovjeka? Često puta se to upitamo, Zašto možete stvore? Zašto je Dunjavnog stvore? Čemu život? Čemu smrt? I tako da I čemu ta silna iskušenja, iskušenja na Dunjavnog? Svaki razuman čovjek to sebi postavlja. Htio ili ne htio, ona se sama od sebe, se sama od sebe nameću. Međutim, mnogi ljudi, posebno ovi koji idu stazom, prvom koju, koju smo naveli, ne mogu naći odgovore, adekvatne prave odgovore, ma, ma kakve diplome imali, ma kakve škole završili. Ne, mo, ne, od, ne mogu naći adekvatne odgovore na ova pitanja. Među, oni koji su shvatili to, koji su shvatili istinu, dakle, oni čak i belaje da život ne može bez iskušenja, čak i iskušenja životna i blagodati pretvaraju u blagodati pretvara ih blagodan to je zanimljivo i to ne može biti nikak, ne, to se ne može desiti nikod koga osim kod iskreni iskrenih vjernika dakle, oni ne tuguju kako kaže Kur'an ne tuguju za onim što je prošlo jer nije te moglo to ma koliko tvoje želje i težnje bile za tim i možda utomenini dobro za tebe zato to te Allah nije za to te Allah dao a dakle, ne tuguju za ni niti se previše raduju onome što, onome što dobiju jer znaje da je to prolazna donja donja blagodat dakle e, To je istinski život. Takvi ljudi su stabilni, stabilne ličnosti. Osjećaju sreću, rasprostranjenost u, u, u, u svojim grudima. E, I oni su poput, e, njuhovo život je poput stabla čvrstog, čiji je korijen, je kura Anasur Ibrahim opisi e, ljude koji su na tevhidu, koji su istinskog Allaha Đelešanu, poput stabla koje ima jak korijen, e, dobro stablo i koje je razgranato i koji svoj plod daje u svako doba godine. E samo tim putem i to je način na koji čovjek, na koji se čovjek može ako bude slijedio Allahov putu potvrd kao istinska ličnost. A ako to ne uradiš, ako to ne ostvariš, onda ne može sreć, ne ostvariti sreću. Jer mi znamo u osnovi uh, uh, bolesni kel. Bolesnik, bolesnik doživi sreću kad kad ozdravi. Jedinu jedinu želju koju ima je da onaj koji je bolestan, njegova jedina želja da ozdravi. Kad ozdravi, nema niko sretniji od njega. Tako, tako se on osjeća. Tako, siroma je najsretniji kad postane bogat. Kad, kad, kad, to, je njegov, to je njegov životni san. Zadužen čovjek koji, koji, je, koji je prezadužen. Kad vrati svoj dug, kao da mu je neko planinu, planinu, planinu skinuo s njegovih pleća. Dakle, student koji, koji završava težak fakultet, kad završi fakultet, nema niko sretniji od njega. Mladić ili djevojka kad se, kad se oženi ili udaju, kad skupaju brak, to jeste trenutak sreće. Međutim, eh, oni koji znaju za Allaha, oni su uvijek sretni. Bio bolestan, bio zdrav. Bio siromašan, bio bogat. Čak meda jedna predaja vrlo zanimljiva. Poslanik Slaveselem pita neke svoje ashabe šta najviše vole. Između ostalog, obraća se Abu Zarru. Mi znamo da je Abu Zar radijalan bio poznati ashab koji je bio vrlo skroman, eh, eh, Odrice o sredinjalu kao maksimalno. Ebu Zerde, šta ti voliš? Šta ti najviše voliš? Kada Allah posliješ, ja najviše volim troje. Koje ka ko je troje? Kada najviše volim siromaštvo, bolest i smrt. Kada Allah posliješ, ka. Ebu Zerde, to niko ne voli. Kako ti to voliš? Kada Allah posliješ, siromaštvo mi omekšava srce kad obrubim re kod bogatih ljudi srca su gruba, oni su oholi, oni su osorni. Siromaštvo me spušta, spušta, spušta na zemlju. Bolest kad nastupi, buk mala iskušaja, bolest što iskuša uh, to mi čisti grije i smanjuje sma, sma, smanjuje mi grije. A smrt znači moju najveću želju, susret sa Allahom dželle. to je vjernik je u svakoj je vjernik u svakoj situaciji, dakle osjećaju osjećaju tu sreću bez obzira što trpi iskušenja. Uh, kad čovjek vjernik Kad učini dobro djelo, podijeli daku nema niko sretni od njega. Zašto? Jer se i dobro djela kad radi. Jedno je dobro djelo u ima laha jedno je onako. Ima posebnu slastu. Poseb, poseban je užitak i posebna slast je kad ti znaš da ćeš za to dobro djelo, da je to kapital koji ti ulažeš i koji ti pohranjuješ za vječnost, za hiret. Znači, Allah zbog toga nagrade. Dakle, ne, ne zbog pohvale od ljudi, da se neko vidio, nego tajno podijeliš daku Tajno, kad svi ljudi spavaju, staneš i klanjaš noćni namaz. A posebno što to ostaje efekt na čovjek. Tako je. I to je ono što čovjeka ispunjava istinskim zadovoljstvom, istinskom srećom. E, ja bih čak rekao ovu, ovako, kad je, kad je u pitanju ova druga skupina. Sreća je pred ljude postavljena prije, prije više od 14 stoljeća. Nažalost, mnogi ljudi, Problem je u tome dakle, što mnogi ljudi bježe od te sofre i idu za drugu sofru gdje mislije da će utolit glad i, i, i, i, i, i žeć a neći. Ona ih čini možda još samo... E, e, oni koji bježe od te sofre, pod navodnismaj, ono što je Allah ponudio kroz svoju svoj objavu, u stvari slični su onima koji kad ožedne trče prema moru da, da, da, da, da, da utaže žeđ a u stvari pijuč morsku vodu još su još još više osjećaju Ne može to utažiti žeđ samo ono što je Allah ponudio preko svog posljednjeg poslanika posljednje, posljednje Muhameda sallallahu alejhi kao up može ljude izvesti na pravi put dakle Kur'an i sunnet resula sallallahu alejhi ve sellem te upute i može ljudima donijeti sreću Allah dželle džalaluhov govori što to me kaže men 'amile salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyyanahu hayatam tayyiba onaj ko čini dobra djela a vjernike uslo To je uslov. Vjernik je zašto? Zato što činiš dobra djela zbog Allaha, u ima Allaha Đalešanu. Ne da, da te ljudi pohvali, ne da, te, da, te ljudi, veli, da tu, ljudi tebe veličaju. Nebo ti činiš bezuslovno dobro. U ima Allaha Đalešanu činiš, činiš ljudima dobro. I pomažeš im. I tada osjećaš sreću. Ako radiš dobra djela da nekog, nećeš se ti osjeti sretni. Možda ćeš dobiti taj sitniji šićar, pohvale ljudi sića, i to, ali... Kad ljudi dobrog profesora slušaju, dobrog predavača, jel, ali ako je... Ako je a, a, a, onome ko drži predavanje, na da li na fakultetu, da li drži vjersko predavanje, kome je cilj da svojim predavanjem oduševji publiku i da dobija aplauz, to je njegova nagrad, ti si je dobio. Na heretu ne, nemaš ništa. I ubijeđen sam svako od nas, ako, ako se pojavi taj, taj moment, ako zaboravi na trenutak na vječnost ne do Allah, Na Allahu nagradu, nema nema šanse da oseti sreću. Ma kakvo predavanje održao, ma kakvo dobro donio ljudima uh, i i pokaz, pokazuje Oni će osetiti sreću ako budu sledili to, a ti nećeš kojim kojim si to prenio. Dakle, o tome se radi. Kaže Allah, oni će proživjeti, da ćemo im da proživjeli lep život. Ovi koji čine dobra djela, čine dobra djela i vjernici su. Wala najzi ennahum bi ahsani ma amelu. E i, I nagradićemo je veće nagrade što su zaslužili. Nego što su, kaže Ibn Kesir u, te, u komentaru ovog ovoga ajeta. Dakle, Allah će nadati proživeli u ovom donjaluku, a nagradi će ih na ahiretu vječnom nagradom, više nego što su više što su, što su zaslužili. Abdullah ibn Abbas, uh, poznati ja sab i najpoznatiji mu fesseri, uh, kaže to je zapravo istinska sreća, ova koja se spominje u, u kuranskom ajetu. Evo čak kad govorimo o tim donjaloškim blagodatima. Jel' da mi uh, uh, Gledamo ljude, kad ostvare neku dunjalošku sreću, kad se desi taj trenutak, gdje je i svoj pogled? Tamo u futbali je neki dadni gol i pokazuje, pokazuje pre, pre, prema nebesima i gleda, gleda, gleda u nebo. Šta time hoće da kaže? Jel hoće time da kaže da, da želi još sreće ili ipak očekuje da sreća dođe od ozgova? Dakle, Allah Đelešanu podaruje sreću jo Allah ho i, i upituješ isti istinska istinska sreća Evo profesora videli smo ju da kažemo drugu, drugu, drugi put traženja sreće koji se odnosi na to vjersko duhovno koje je za sigurno jedin ispravni put tražnika sreće, obično eh, navedemo ponekoliko, da kažem, konkretnih eh, kuranski ajeta eh, koji, koji, da kažemo, najbolje potvrđuju našu temu u našem serijalu Stazama plemeta. Evo, za ovaj put, koja je to, da kažem, koji je to kuranski primjer koji biste vi izabrali eh, za, za, za, za jednu temu koja može potvrditi, da kažemo, ovo o čemu smo govorili, zaista sreća u, u islamu, eh, kao takva. Naravno, mnogo brojni su kur'anski primjeri. Ja sam za ovaj, međutim ja sam za ovu priliku izabrao najme čitajući čitajući Kur'an odnosno tefsir jedne sure. koja na tako suptilan način prilazi u ovoj tematici i podsjeća čovjeka djelujući na svijest, ali takođe na emocije, na emocije, na srce na ljudsku. Upozorava i posljede da je sreća u Allahovoj uputi, da je sreća u u, u islamu, u Allahovoj objevi i tako dalje i da nema da je da je, je tog puta istinskog zadovoljstvo. Nema drugog puta. To je 20. sura u Koranu. Taha. Takva je imala oi na početku, e, koja od početka vidit ćemo se od početka, od prvog ajeta do, do, do zadnjeg, upravo govori o suštini ljudskog života. Odnosno, o suštini slanja Allahove objave. Zašto je Allah objavio Kur'an? Da ljudi budu usretni. Da ljudi budu sretni. Sljedeći Allah uputu do Šta kaže Allah što ovoj suri? Taha, ma anzalna alajke l'Kur'ana li taška. Taha, ma Ne objavljujemo mi tebi Kur'an Muhammede kod nas je prevedeno u našim prevodima da se mučiš. Međutim shikayet, ovaj ovaj ovaj izraz bukvalno znači ne, da budeš nesreta. Mi tebi ne objavljujemo Kur'an da budeš nesreta. Prvi ajet u ovoj ovoj suri govori o tome. Zatim kaže zašto? Nego zašto govorim? Illa tadkiratan liman yahsha, već da bude opomena onome koji se Allaha boji. Tanzinu mimma arda was-samawati al-ula onaj koji je stvorio zemlju i nebesa, nebesa koja je koja koja su visoko podignuta. Ar-Rahmanu 'ala al Milostivi koji se iznad arša uzdigao. Šta to znači? To znači dakle da ovaj program koji Allah objavljuje, uputa koju Allah objavljuje, to je vjera koja ne za nasretne ljude Ne možeš tu biti nesretan nikako. Allah Đelešanov ne objavljuje Kur'an da, da prouzrukuje tugu, da prouzrukuje nesreću, da prouzrukuje bol, e, očaj i tako dalje. Upravo obrnuto da liječi tugu, da liječi onu ljudsku tjeskobu koju čovjek osjeća ako skrene, skrene s tog puta. To je svjetlo, to je uputa od Allah Đelešanov. I sa islamom čovječe ne možeš biti nesretan. Ne možeš biti nesretan. Nesreća i tuga čeka i onoga ako okrene glavu da laknije. U ovoj suri se to isto govori, to, ću, to, to ćemo spomenuti. Neki ljudi posljedno omladna danas, upravo zbog ovoga, vide raznorazne karune, vide raznorazne, raznorazne zvijezde kako su uspjele pod navodni smo u svome životu. Mislite u tome sreća i mislite da ako se vrate islamu, ako postanu pobožni, uskrati će sebi sreću. Upravo obrnuto, upravo obrnuto. Islam će ti donijeti čovječe i ovo, ovo zemaljsku sreću i nagrod na ahiratu. A to jeste naš glavni cilj. Jer kako čovjek može biti nesretan sa er rahmanom Onaj koji je milostiv. Allah sebe u ovoj suri naziva uh, Ar-Rahman. Onaj ko sebe naziva uh, imenima Ar-Rahman, milostivi, Ar-Rahim, samilosni, ne nudi ljudima ništa osim sreći. Ništa osim, osim dobra. I u ovoj suri se spominje primjer Musa, a .s. A .s. A. kao primjer sretnog čovjeka. Iako se ovdje spominje jedno veliko iskušenje njegovo. Allah dželle njemu naredi naredi da nakon što je što je 30 godina boravio u Egiptu. Odrastao s faraonom. Musalaj selam dobro zna šta, na vidi vidite Allahovo milosti za ljude koji su, koji, koji su upućeni. Allah dželle je prinio što je poslao Musalaj selama tio da Musalaj selam odraste da 30 godina živi s faraonom frondo o način načinim života sa njegovom bontonom e, i sve ono što, on, što kako oni kako, kako se oni ponašaju i kako kako na, na, na, na stvarni život kako, na život to sebe onda 10 godina u Medijanu vraća se u Egipat vraća se u Egipat 40 godina objava to je puna puna puna kada je posla se do, do, do, do, do, do objev vraća se a njemu je znao za to Allah dželle na na na na, na Sina Juga zaduži objavom na zaduži objavom da ide Faraon. to je teško iskušenje on zna ko je faraon on zna da farao njega traži da farao njemu prijeti ubistvom i tako dalje međutim suština je u tome da sav dunjaluk je iskušenje međutim sretni ljudi koji istinski znaju za Allaha dželle šanu oni se ne boje iskušenja Oni se čvrsto na Allaha Đelešanohu oslanjaju. U njega se pouzdavaju i Allaha Đelešanohu znaju da je Allaha čuo. Kako god iskušenje da te snađe u životu, pa Allah zna za to. Allah, čuje i Allah sve čuje i sve vidi. A ko se, ko se na Allaha Allah, oslanje, Allah mu podari smirenost. Zato Allah čuo govori Musa alaih salamu, između ostalog, kad, kad, kad Musa alaih salam izražava svoj bojazan, da ga neće slušati faraona jer on poznaje dobro faraona, ubiči ga i tako dalje. Kaže mu on džesanu: "Allah će mu govoriti: "Vasta vas li nafsi. Ja sam tebe za sebe izabrao, za svoga, za svoga poslanika. Kulna ala tahaf innaka antal aala. Ne boj se, ti ćeš pobijedit, ti ćeš ti ćeš pobijedit faraona." Muhammed sallallahu alejhi kaže: "Osbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Strpi se, Allahov poslanice. Na onome što ti Allah naređuje, na Allahovoj odredbi. Jer ti si pod našim nadzorom. Allah gleda, odgaja, prat i čuva. Čuva, čuva od svih belaje i nedača. Dakle, zatim, šta je istinska sreća ovdje? Vidim u ovoj suri. Primjer su sihrbazi. Musa l-Islanka je došao pred faraona, jel? Pokazu mu neka znamenja, neke, neke muđize. Faraon kaže ovo je sihrbaz. Čaroliju. Došao je s čarolijom. Jer zna da Musa je samo prije toga nije bio čarovnjak. Ali, ali sad si negdje naučio čarovnju i pa si došao. A u to vrijeme eh, sihr bio mnogo rasprostranjen u, e u Egiptu. Pa je faraon sakupio sve sihrbaze u zemlji. Kažu da je bilo na hiljede koji su došli. došli za, eh, velika parada sihrbaza. Velika parada, upravo tako. Parada sihrbaza koji se okupili. Zašto? Da steknu faraonovo naklonost i njegovo zadovoljstvo. I da ušičare što god na taj dan. Tada kad je bio sajem, kad se ljudi okupljaju, okupljaju, okupljaju, u Egiptu. Tada je faraon pripremio, pripremio taj skup gdje će on razgovarati sa samo sam odnosno gdje će gdje će se desiti, desiti to, to, to sučeljavanje Musa sa i Sihrbaza da pokažu, da pokažu drugima šta je u stvari sihr, a šta je, šta je istinska mođiza. E tada Sihrbaz zbog toga, zbog toga došli. Međutim kad su vidjeli, kad su vidjeli da Musa samo što je on pokazao to nije sihr, Oni znaju. oni znaju šta je si Oni dobro znaju šta je sir. Oni su iz trenutka povjerovali u Allaha, Đirlešanu. I kada faraon, zamislite ovo, zamislite tu situaciju, dojučije ljudi bili došli, došli tačno zbog svog cilja. Vjeruju da je faraon Bog, oni njega veličaju kao Boga. Prihvatili, ugledali su svjetlo, prihvatili ga, postaju vjernici i spremni na sva iskušenja i faraonim prijeti da će im mnoge i ruke unakrst svezati iz, iz, iz, iz i i da će da će ih ubiti što oni kažu inna amanna bi rabbena ali yaghfir lana khatayana wama akrahna alayhi min as-sihr mi vjerujemo gospodara svoga da bi nam ono prostio zbog svega ono što smo radili i zbog sihra i radbjina koji su nas ti natjerao ti si nas natjerao jer oni da nisu poslušali faraona on bi njih poubio i brstoga da ne prihvate vjeru. Šta kaže dalje? Hayru, I dobro je kod nas prevedeno u, u, u našim prevodima. Na osnovu, tefsira, na, na osnovu tefsira je prevedeno. A Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajni. Oni su došli od nagrade do Njavučke tu. Kad se shvatili shvati istinu ga je Allah bolje nagrađuje. Faraon je sad prijeti kaznom, a tvoja kazna je prolazna. Allah džalal šanuh trajni trajni kažnjava. Ka, ka, dakle to je taj primjer iz sure iz ovaj suure, iz ove sure i kažu dalje da oni inne men yati rabbahu mujriman fa inna lahu uh, fa la yamutu fiha wala yahya. Ona je kuduje Allah pred Allah kao nevjernik. On će u jehennem biti, on je neće ni umriti ni živjeti to je katastrofa. Stani izbyč. Znači nesretan si se na dunia luka bio, život u znaku tjeskobi, u znaku straha, u znaku neizvjesnosti, došla vječnost, onda vječna, věč, tuga i nesreća i pa i padnja. Wa man yatihi mu'mina. Kad amilal salihat, fa ulai ka lahumud darajatul ula. A ona e kod Allaha pred Allah kao vjernik, njemu pripadaju visoki stepeni. Jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar, khalidina fiha džennetski perivoji. Čenneti adna, dna, dakle ispod kojih teku rijeke, to je istinska, to je istinska blagodat, istinska nagrada pripremljena za one koji se koji su očistili svoju dušu koji su istinski Allaha boje. Zatim na kraju ove sure Allah džellešanuhu govori o Ademu i Havu, o njihovom protjerivanju iz geneta. To je velika tuga i nesreća. Velika tuga i nesreća. Ali onda Allah objavljuje ajet i kaže: "Fa imma yatiyannakum minni hudan" Famen taba'u huda ya fala yidhll wa la yashqa. Allahom mudrošću i voljom ste protirani iz dženneta, spušteni ste na zemlju. Međutim, i pored toga što spušteni na zemlju, napustili ste te, te, te, te vječni blagodati. Sad na zemlji se morate ostvariti kao istinski vjerni da bi ponovo, da bi se ponovo vratili u u, vje, u vječnost, u vječni užitak. Odmane ćemo vam dolaziti uputa. Ko bude slijedio uputu moju, neće zalutat i neće nesretan biti. Neće zalutat i neće nesretan biti. Odman slijedeći ajet: "Oman e'rada an zikri fa inna lahu ma'isheta danqa wa nahshuruhu yawm al-qiyamah". Ona je okrenje glavu od knjige moje, taj će tjeskovnim životom živjeti, teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa slijepa proživjeti. Dakle to je suština ove sure koja govori od početka do kraja o tome kako ostvariti sreću, a nema je bez Allahove uputi. Zaista predivan primjer da kažem, profesore, u kompletu ta sura koju ste izabrali i načina koji ste to prezentovali. Evo, mi obično navedemo i neke žive primjere budući da se trudimo da, jeli sva ova teorija o kojoj govorimo, zaista i na neki način vidimo njenu implementaciju u, u, u realnom životu. E, Znamo da i u našoj modernoj historiji ima ličnosti koji su zaista našu sreću na jedan ovakav način istinski se vraćajući Allahu džellešanu pa i u slučajeva kada nisu bili kada su bili drugi vje, pripadnici neke drugi religija. Možete li nam navesti nekoliko takvih primjera, da kažemo, koje je historija obilježila a koji kojima smo mi studionici da su našli sreću u o čemu smo sada govorili. Mnogo je takvih primjera. Mnoštvo je primjera, zaista je nas daleko odvelo kad, bi, kad bismo navodili kad, no, mnogo, evo, navišimo neke primjeri. E, prije, prije tih primjera, evo, najbolji primjeri su a, a, Allahovi poslanici. Evo, recimo, meni je nam pao jedan primjer Suleiman alaih selama, jedna predaja u kojoj se spominje da je Suleiman alaih selam, spominjali smo ga malo prije, kojim su date tolike blagodati. E, čak mu je bio i vjetar počinjen. On imao onaj svoj čili, na koji ni mogao samostat on nego kompletna njegova vojska i Allah džellešanu naredi vjet, ili on Allah omogući da naredi vjetru da ga nosi kudon hoč kudon hoč e, i putovao je tako sa svojom vojskom dan je bio sunčan, vedro je bilo, jedan zemljoradnik je radio u svojoj, u svojoj njivi i sunčano je bilo, on se samo oznoio i odjednom je nešto zakrilo, zakrilo sunce Pa je pogledao kada je, subhanallah, nije, nije oblačno i kad je vidio da je to Sulejman Suleiman, njegova vojska, rekao je, la ilaha illallah, zaista je sulejmanu dato što nije dato nikome na, na zemlji. Kad je to čuo, čuo ga je Suleiman, naredio je e, vjetru da ga, da ga spusti kod, kod tog čovjeka. Suleiman, suleiman, bio je poslanik, kod toga bio i kralj i ljudi su ostali, osjećali straho poštovanje pre, pre, prema njemu. Kad, kad se poselamio svojim čovjekom i kad je on ugledao od Suleymana pred sobom, prepao se. I još kad ga je upitao Suleymana, kaj, šta si ono ti pri prije rekao? Kaj, vallahi, nisam ništa loše rekao. Kaj, šta si rekao? Kaj, rekao sam, la, ilaha illallah, zaista je Suleymanu dato što je nije dato jednom čovjeku. Kaže mu Suleymana, čovječe, tako mi Allah, to tvoje illa Allah bolje je od svega onoga što je dato Sulejmanu To je što Suleiman i Salaam posjeća to, jer on uživa te blagodati. On zna koliko one vrijedi. To su blagodati od Allaha, ale su prolaz, one, one su iskušenje. Zato su i Salaam moli Allaha da niko više ne da te blagodati što njemu da. To, to, to je veliko iskušenje, a, pro, a prođi. Zatim, Muhammed Salaam, kad govorimo o Islamu, on je uz pomoć objavio, uz pomoć Allaha, tadašnje čovječanstvo koje je bilo na umoru, jednostavno umiralo u svakom pogledu. Oživio. Oživio. I nevjerovatno je, nevjerovatno je kako to su, to su velike pouke, kako je posljedan selem u takvo društvo, džahilijetsko, ne Božačku kako je oživio te ljude i tu neiskorištenu, ja bih tako rekao, neiskorištenu snagu, raznovrsne ljudske talente i kapacitete usmjerio tačno u onom pravcu zašto su, zašto su bili nadareni. Zašto su bili nadareni? Istoga, istoga se može, svi mogući pedagozi Kad bi proučavali decenijama i vjekovima to, imaju šta imaju šta učiti iz poslanikovog načina života. Njegove prakse, njegova metodologija, njegova pedagogija, njegova didaktika, njegov rad s ljudima i sve ono što je on uspio. Vidite šta je, kako, je, kako je izgradio kroz Kur'an, kroz Allah u objavu, tu generaciju neponovlju, najbolju generaciju. Koliko je vijekova prošlo. Ne može doći generacija Ne može. Ni učenija, ni da bolje razumije život, da bolje razumije istinu, ni bogobojaznija, ni veći dobročinitelji, ni, ni, ni hrabriji ljudi, ni ponizni ljudi, ni skromniji. Dakle, sve one moralne vrijednosti koje čovjek ima ne mogu biti bolji od ashaba. Ne mogu biti bolje od ashaba. Omer radijallahu ta, poznat po, po svojoj žestini da nije bilo Islama, Omer bio je nepoznat, ostao bi kao on je bio čoban, čuva ovce svom babi, hata autom pusti i negdje, oni koji su radili u seriju divnu, pre, predivnu seriju Omeru radijallahu ta'ala. Vidi, uh, ipak je to vizuelno uh, ljudi, ljudi to mogu doživjeti otprilike kako je, ka, na koji način je on živio prije toga. Iako je bio iz uglednog plemena, međutim njegov genijalni talent vođi. Je došao do Izraela kada kad je postao muslima. I on je uspostavio takvu, takvu pravdu na zemlji o kojoj će se pričati na osnovu Kur'ana i Sunnata, na osnovu Allahove objave o kojoj će se pričati do sudnje, do sudnjega dana. Halid ibn Velid, radi Allah nam, bio, bio je, mogli smo slobno kazati, jedan lokalni vojskovođa. Čovjek koji je bio poznan po hrabrosti, po uh, svojim dvojnim uh, vještinama u svom plemenu u Meki, među Kurejšima i tako dalje. I eventualno su ga poznavale neka druga plemena izvan Mekke s kojima su dolazili u sukobe kroz tu krvnu osvetu i tako dalje. Halid ibn Velid postaje poznat, planetarno poznat. Tek onda kada je postao Allahu as Kada je primio, kada je primio islam. Zatim mnogi drugi as- asha svi ashabi, ali evo iz iz našeg vremena Nije tako davno bilo kada je živio Sejid Kutv, rahmatullahi, koji u to vrijeme, u svoje vrijeme, prije nešto se istinski vratio, što je postao uh, um, vođa poklite Hvanu Muslimin. On je bio ministar kulturu, ministar prosvjeti u Egiptu. Međutim, šira ja ono za, za, za njega nije znala. Tek kada se istinski vratio vjeri, i sam je za sebe govorio da je on 40 godina bio, bio u zavludi, da ne kažem bio, bio, bio, bio, bio nevjernik. Međutim, kada se istinski vratio Kur'anu i Sunnetu, kada se vratio islamu, onda je postao ne samo da je postao poznat, nego je dož... čovjek doživio istinski preporoj sreću. O svojoj sreći sajid Kutb šta kaže? U jednom stihu kaže: Allahu as'adani bi dhilli yaqidati. Allah dželle šanoje učinio sretnim u okrilju moje vjere. U okrilju islama. Afa yastati ul ghalqu an yaskuni. Pa zar ljudi mogu da me učine nesretnim? Ne ima toga ako me može učiniti nesretnim nakon što sam spoznao istinu i nakon što sam čvrsto kročio, kročio tom, tom stazom. Zatim, svi ljudi i muslimani i nemuslimani znaju za Muhammed Ali. Šta bi bilo Muhammed Ali da nije primio islam? Bio bi jedan u nizu boksera koji su prodefilovali ringom, nadobio se batina ili on je batine, dao, da, onaj, udarce se dao nekome drugome, nekim drugim boksirima, pobjede medalje i tako da je to brzo, brzo, brzo prošlo. Muhammed Ali je postao poznata i popularna ličnost. Allah tako hoće samo zbog toga što je primio. dakle jest bio, a i to je i taj talent i taj dar i to je i to, i to je od Allaha dželle Kad je postao musliman i ne samo da je postao dobar bokser, postao je veliki humanista, čovjek koji je širio dobro, pomagao, pomagao ljude, muslimane i nemuslimane, diljem za, diljem za diljem zamanski kugle. Na kraj kraja za to ga ljudi voli, za to ga ljudi cini. I muslimani i muslimani. Yusuf Islam prije Islama bio je Kate Stevens. Kome je on bio poznan? Bio je poznan skupno ljudi koja je volila uh, rok pop, muziku i tako dalje. Čovjek udarao u tamburu, uh, svirao, pjevo i to je to. to je. To. Međutim, kad je postao musliman, on je postao također planetarno poznata ličnost. I uh, ne samo to, nego su ljudi u Engleskoj, te radio gdje, gdje, gdje je živio uh, političari diplomati uh, premi, premijeri engleski stražli savjeti od njega kad, upad, kad kad zapadne država u krizu zašto vidi da je čovjek inteligentan pametan pozna, po, poznata poznata i dobro namjeran dobro namjeran on je dakle posto svjetski dobročinitelj želi dobro, ljudima, do, dobro i korist korist svim, svim, svim ljudima Zatim, evo nedavno, nije to tako davno bilo 2012. Uh, kada, ili tri, 2013. čak kada je, kada je ona francuska reperica uh, uh, Diam uh, dala onaj svoj poznatin teorij, primila, primila je islam. Dakle, mase su se okupljale u francuskoj na njenim koncertima. Ne samo francuskoj. Na vrhuncu svoje slavi. To ona u svom intervju koji su, koji su uh, naši uh, uh, gleda, gledalci mogli, mogli da vide, da pročitaju i tako dalje, prevelja na bosanski jezik. Na vrhumucu svoje slavine je završala psih, na psihijatriji. da dakle, razmišljala o samobijstvu i željela da se ubije. I šta kaže ona? Ja dođem na koncert. Kompletna sala ustaje, aplaudira. Ja hoću da vrištim. Da im kažem dosta vas je, šta vam je, zašto, zašto, zašto, se, zašto na takav način izražavate svoje odobravanje i slaganje sa, sa onim što ja radim. Pa ovo što vi vidite, pa tu je, tu je, to je samo, samo zavjesa, to je omot. to je omot. Ja sam iznutra mrtva, mrtva osoba. Ja ne postojim, ja ne volim život. Ljudi, ja hoće da se ubijem, šta vi se smijete, meni se plaći. Ja ne volim život, hoću da povinjem od života i razmišljae dakle, da digni ruknu ka imala sam firmu bila se ja znam kašna imati boga ima i bogatstvo slavu sve što jedan čovjek želi na donjalo ona imala Međutim kad je primila islam onda su slijedila iskušenja druga ljudi je pljuju ljudi je, ljudi je vrijeđaju nema što o njoj ne pričaju kakva si prije bila šta, ti, šta ti se imaš pričati o vjeri o moralu o ahla kasna se bila nemoralna se bila ovakval onakva ne Kaj pričajte šta god hoćete, sreću koju sam ja sad doživjela ne možete ukrasti. Ne možete. Možete me mučiti, kao i Sihreba zašto je Faramon mučio. Možete raditi šta god hoćete, ali sreću koju ja imam ne dam, nikome, ne dam nikome. Dakle, to je i mnošta drugih primjera koji nam govore dakle, da u dunjalučkim blagodatima nije istinska sreća. Nego istinska sreća o Allahu i uputinu. Svakako, evo nekoliko lijepi primjera, sigurno da pogotovo danas internet je prepun takvih stvari koje govore o svjedočenjima, gdje se mogu biti svjedočenja mnogih poznatih ličnosti koji su se vratili Allahove vjeri i time osjetili srećevo. Profesore, za kraj, ukratko, neka je završna riješ, neki završni savjet našim gledalacima u pogledu sreće. Pa naravno, evo, kad govorimo o Allahove uputi, kako bi poruku mogli poslati našim gledateljima za kraj i kazati, Allah nas šanas obavještava dakle da o, o, o, da ljudi ne mogu naći sreću osim u islamu. Na na na dakle, a šta znači istinska sreća? Zbog kime treba da živimo? I prije svega sretni smo zato što smo vjernici, a zatim sreća koja nas čeka zbog toga na ahiretu. Gdje je sreća na doñaluku? Kad je, kad prolaza. Sreća je mi smo, jer sreća je na ahiret u džennetu jer mi smo stvoreni za džennet. Mi smo stvoreni za džennet, nismo za dunjalu. I zato je nesreća velika da čovjek ne spozna Allah u istinu pa da, pati, pa da onda vječno pati. Na dunjalu kut je skobu živio bol i sve ostale probleme o kojim smo govorili i onda ne do Allah, jošte smrt zatekne kao ne u Allah. Pored svih blagodati koje je Allah čovjeku dao. Dakle, naši pra, naš pravotac i pravmajka adem u nas spušteni iz svojih dženneta. Allah nas iz mudrosti svoje spuštene da svatimo šta je dunjana u krita prolaznosti i da još više žudimo za džennetom. Allah nas stvorio zbog te vječ, vječnje nagrade. Zato Allah kaže šta je istinska sveća. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَةِ السَّ A oni sretni. Gdje će oni biti? U džennetu. Vječno će u njemu ostati. Dakle, to je, istinska, to je istinska sreća. I zato Allah, Čelešanu, u suri El-Enfal poručuje kroz svoju objavu. Ja, Ejuha, allazina amanu, stađibu lillahi wa dir rasuli, iza da'akum lima juhyikum, o vjernici, odazovite se Allah i poslaniku na poziv u ono što kad vas pozove u ono što će vas oživjeti. Limajojih. Ono što će vas što će vas oživ u pravom istinskom smislu, da donijeti sreću. što će vam otvoriti oči i i i tako dalje. Je onda ni spas i na ku i na ahiretu. I zato molimo Allaha dželle šan da nas uputi na pravi put, da nam podari istinsko razumijevanje vjeri, da nam podari ponos, sreću i svako dobro na dunjalu i, i i i najljepšu nagradu na ahiretu. Profesor, hvala vam je prelipe savjete. Poštovani gledalci, evo, čuli smo prelipe primere. Žalostna je da je bosansko-hercogaška farmaceuska statistika takva da govori da su antidepresivi ti koji se najviše kupuju. Najbolji antidepresiv je za ovaj ume došao prije 1400. godina. Uputa od Allaha, Kur'an i njegov poslanik, salallahu alaihi wa sallam. Potrudimo se da se što prije okrenemo tom istinskom antidepresivu i da riješimo svoje životne probleme. Do narodnog gledanja. Assalamu alaikum, rahmatullahi, uberekatu.